Dacă vii ori părinții din credinșoși, ziua schiuturilor unei mănăstiri sau ale unei biserici se o zi de reculegere. Nu o zi de mâncare și făutură. Și o zi de cucetare la moarte. Pentru că în ziua care sunt întotdeauna a doua zi după ramă unii biserici sau mănăstiri, se pomenesc cei răfosați mai ales ei care au fictorit așa biserică sau mănăstirii, care au făcut donații, și mai ales care însuși pe ei s-au donat sau s -au dorit lui Dumnezeu și s-au pus în surba lui Bistos. Și suntem datori, e o datorie de orice ca întotdeauna să ne pomenim pe înaintașii noștrii, pe părinții noștrii, pe picturii bisericilor noastre și ai mănăstirilor noastre, pe picturii unei țări, ce ptitorii unui sau unui oraș și mai ales pe care și-au dărut viața lui Hristos. Iată, astăzi, Mănăstirea Teistria, a doua zi după de 8 septembrie, preznuiește ziua ptitorilor. Din cuvântul ptitor, înțelegem, de fapt, două sensuri. Înțelegem, mai întâi, pe cei care au zidit acest plăcaș, sau l-au sau l-au reparat, l-au restaurat cu materiale, cu banii lor, cu zamii cu de toate. Dar prin fititori, mai zice regiu, și -a cei care au trăit și au scântut acele locasuri. N-am văzut la biserică ne-a vazut chiar după că un boiar, când m-aș la unui sat, s-au un întâlnit părăsit și l-a stat uițări acolo, plouă prin el, nimeni nu-l mai nu sunt vietuitori acolo, nu se face Sfânta Liturghie, este ca un locaș mort, să spunem așa. Biserica în care nu se de regulat Sfânta Liturghie și în slujbele, este un locaș părăsit. Și este păcat să se facă un asemenea locași, să-ți alești fradă uitării sau păstărilor cerului. Bisericii, când se zidev, nu se fac ca să fie cuiburi de păsări. Se zideți pentru scapa Dumnezeului Celui Viu, cele între ei ne-au dat ca în el să se săvășească Sfânta Liturghie. Pentru că cea mai înaltă slujbă care se poate face pe pământ de oameni, este Sfânta Liturghie. O știți, că noi mai repetăm. Cea mai sfântă slujbă care poate să o facă oamenii și nu pot să o facă Îngerii, este Sfânta liturghie pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu păruncă să faceți așa într-o pomenire a mea. De aceea, orice că, biserică, mâine serească sau desfășurat, indiferent că nu o să cu oamenii, o fac pentru ca să fie locasa lui Dumnezeu, unde se să fie locasa Sfintei Liturghii. Pentru că Dumnezeu povară pe pământ, mai ales în timpul Sfintei Liturghii. Pentru că Dumnezeu vorbește cu oamenii, mai ales prin Sfânta Liturghie. Pentru că Dumnezeu primește rugăciunile oamenilor, alergălugărilor, adică mai ales cele făcute în timpul Sfintei Liturghii. Și pentru că tot atunci în timpul Sfintei să se săbășească hirotonimii și sfințirile de biserică. așa că toate sunt negate din Sfânta Liturghiei. Și sfințirea Sfântului și Marelui Mir, Sfânta liturghie, rămâne cea mai înaltă slujbă, coroana tuturor slujbelor că dar îngerii din cer nu poate să o facă. Se spune că este și liturghie în liturghie alea astăzi. Adică așteptarea corpului îngerilor înaintea tronului praștuit dintre lini. Dar ei nu văd aceasta, cercă fără de sânge, pe care Dumnezeu a dat o dată numai celor de pe pământ, în amintirea lui Hristos pentru pomenirea mea. Așadar, titorii sunt acei oameni fericiți, mirinți sau călugări, preuscea, episcopi, așa, care au dat binecuvântarea unei biserici, care au dat bani pentru acea biserică, care ei și-au lucrat la săvârșirea celui răgăsit, sunt. Și mai ales sunt acei care trăiesc în acel loc ca Sfânt și îl sfințesc cu lacrimele lor, cu rugăciunile lor, cu jertfa vetei lor și cu Sfânta și cu Dumnezeu Iarăța, Ei se înțelege că sunt trei feluri de pțitorii. E o pțitorii firească, când tății și mamele nasc copii, părintei deveni pțitori ai copiilor lor sau născători ai copiilor lor. Este această căsătorie naturală, prin naștere din Tatăl în Fiul, este să păstrează generația de Inții până azi cât va fi lumea aceasta. Mamele și tatăl care nasc copii sunt știtorii și părinții copiilor lor. Ei fundează sau pun temelia unui alt dies. Copilul este o temelie nouă pe care tata și Mama, prin Duhul Sfânt, o întemeiază pe de Pământ. Deci, iată o căsătorie firească nașterea de copii și creșterea lor în frica lui Dumnezeu. Mai sunt titorii, alte categorii din titorii numite titorii publice sau sociale. Unii fac o școală, cumva acolo sute, mii, zeci de mii de copii, din care unii ajung învățători, profesori, ingineri din școala aceea, alte ajung cu atât cei care fac școli cu banii lor, cu danielor, fac o mare comană. Au copilașe, unii se înveță, și vine să se știe în sat în oraș, fiecare ptitor, ce mai important și-a zis, atât fie pomenit, tot la biserică. Alții se că de un pod. -un rupos. Sara, pe un drum, râpos. S-a stricat oamenii să satul n-arec un circulat și un mai grudare din mână, e să facă un pod de aer de beton, să mă pomeni asta. satul ăsta. Este o ptitorie. Se cheamă socială, sau o dar nu la Dumnezeu limpiută de plată. Cât nu treci pe acolo, ce sănător, și pornav, ce tefe, ce băsic, trebuie pe postul care-l zădi cineva. Și ori de zi și ori în jură, dar el rămâne citor, a făcut un porc, altul face o fântână la o răspurță de drumuri, la un loc, unde este zbor de apă, și câți nu beau. Poate și aia mă în jură să mă iertați stau în seama că a făcut cineva, un om cu dară de mână, o văd, a pus ei în să se vadă o frântână. Dar veau oamenii apă, de animalele, veau păsele o apă din așa frântână. Și își pară oamenii o și păcatele. Și iată, e pământ, mare pământ. Dar cea mai înaltă pătătorie materială, dintre pătătoriele, cum am spus, din a doua categorie, sunt cei care zidesc bisericii și mănăstiri. De aceea în mare informal când se deschie un locas, în un când un fel jos sau o familie pune și el o cărămidă, de două la temelia celei biserici. Că dacă fiecare ar pune câte o crămilă de două, sau zece, și-ar mult la o biserică în nouă, 1000, 2000, de oameni sau de familii ar reuși să pună toate crămilele dacă trebuie la o biserică. Dar nu înseamnă biserica așa de mari, ca cum am văzut pe apusul Europei. Înalte, în unul înalt, în așa, cu ai cumpând de mântrie și în dar goare, goare și rețetă. La noi, la ortodoxi, sunt mai micuțe, mai coborute, mai smerite, dar sunt calde. Nu zidurile în sine sunt calde, ci oamenii care vin la Sfânta Liturghie, poporul care Sfințește și Biserica Sfântului și, și Capelul Dumnezeu, poporul cu credința Lui, cu lacrima Lui, cu netania Lui, cu copilații Lui, toți au un loc Slăbit pe Dumnezeu și a să sunt la cu latină și cu ebravie, ei sfințesc rostul Dumnezeu. Care este sfințit de Dumnezeu, dar sfințesc și oamenii cu rugăciunea. Uite, și rugăciune care se găsește într-o casă, sfințesc casa fraților. Deci, noi spune spunem, în oricine, vizitor, vă ca să se sfințește și casa. Iar dacă tu ești vicolo, atunci și-a să sau să casa și subletul tot. Orice biserică în care oamenii vin mai lungi, se roagă, ei sfințesc orașul și ne cer ca ei să fie Și la primatar, ce rugăciune a alții, a șețatului unii vădănii, și crucița unui copilas, și rugăciunea unui preot care stă la fața sânului altar, și când termitie rugă, o sfințesc ca să Și le fac, cu adevărat, căitorii vii. Ca să o biserică părăsită în ruină, da, sunt cinevașa de amintiri istorice. Universitatea de Vieții dar nu mai este vie! Iar un caracter nu mai istoric dar un caracter viu, gătător de viață ca o biserică vie, în care vin credecioșii, unicreиныusii, cărubării, căroaui cântă cu că ungeles și să rășească Dumnezeiasca și sfânta Bibliei. Iată deci, istoria care a fost o fac în generie, să ajute la vederea unui coli. a unui spital, a unei infermerii, la o fântână, la un drum ce mai ales să ajute să zâdească casa unui și care o ars, sau îl plouă în casă, să face mare pomană. E o pentru fratele, și Dumnezeu o primește ca tare, sau o o primește. Dar cea mai mare chitorie care pot să o facă oamenii milenii, să ajute la zidirea unii biseric, unui lăgat sfânt. Mm. Ce înseamnă că acolo se întâmplășește sfânta liturghie și acolo vine Hristos cu ce îndirești cu Maica Domnului în timpul Sfintei Liturghii și sunt Sfintele Tarni pe sunt Matru. Asta este una dintre cele mai importante în care pot să o facă pe nicioși, Și a treia cea mai înaltă stitorie care puțin pot să o facă este Duhului Sfânt. Nu numai să se nu numai să naști copii, și și fi și porunga Domnului și își rământ de la comunie, te să-l nasc și să crești copii. Dar e mai important ca din acei copii să faci un lucru. E cea mai mare fitorie, care pot să dea o familie lui Dumnezeu, să dea din casa lui, din de lui, din de lui, să dea un copil să-l ajungă împreună în viață, să-l liturgia liturghia Dumnezeului Celui Viu. 20, 30, 50 de ani de zile, să se roage cu cuungerii în biserică să în Sfintele Altare, să învețe cuvântul Domnului, să hrănească poporul cu cuvântul cu Sfânta Împărtășanii, să lege și să dezlege păcaturile oamenilor. Tot așa mare și cea mai înaltă titură este să îți dai copiii copil la o mănăstire, să ai acolo o soră la o mănăstire, să ajungă și ei călugărite, și în smerenia ei, și în curlatimile ei, și cu ei, și cu mai la e de o viață de și cu rugăciunea și cu privegherea, ea se casa din care s-a născut, ea se locul și camera în care se nevoiește, și posteze, și plânge, și se roagă, și de la moarte, ea se de casa și pe mama care a născut-o și-a lăsat-o să din viața monahală. Tot așa sunt și tinerii băieți care vin la din din alte mănăstiri, sunt cea mai înaltă critorie care o dă poporul român, copii la preoție, copii și petite la mănăstiri. Și trebuie să spun ce am mai spus, din câte sunt și eu informat, la ora actuală România, României pe primul plan în lumea ortodoxă, prima țară care de cei mai mulți ține și la mănăstiri. Este singura țară din lume unde astăzi și în ultimii, știu eu, 10 ani, acum ar fi eu, să-ți mai multe lătașuri sfinte. Nu știu dacă este învățare să se facă atâtea de biserici și atâtea care te început, chiar dacă se facă mai greu, dar râb este tot. Dumnezeu să uite la lacrima ta și la cărăniunea care o puși întotdeauna la temenie Tot așa, Nu știu dacă este altă tare, în care să se dăzească mai multe mănăstiri și schituri și unii tineri să vină mai mulți și mai numeriși la sfintele mănăstiri. Și asta este, poate, o speranță a României. Este un semn că Dumnezeu se protejează România, că Dumnezeu ridică România, că Dumnezeu, care primește titoriile poporului român, primește și latălului românului, și smerenia românului, și spogredania românului. Și copilații care naște și dă lui Dumnezeu îi primește și ardeși mine, ce va avea în continuare avea mare speranță că va avea mine și poporul nostru român. Că speranțele noastre nu sunt spre București, nici spre alte orașe și țări, niciodată. În sus se vă uita. Nu în sus. De acolo vine tot ajutorul. Se urcă la mult sufletul meu, adică la cer, la Dumnezeu, acolo de unde vine tot ajutorul. Nu către vale, către deal, către domni, și Doamne, că aici ai ministru, că ai ai președinte, că aici ai clătare. Sunt și ei, bolesc și ei, învătrânesc și ei, mor și ei, fac și pot. Aici fie după gura unea, mai după darul astea, facă oamenii și ei. La fel și noi. Dar când ne uităm în sus, ce dăm lui Dumnezeu, aceea este veșnic. Ce zăm lui Dumnezeu? De aceea e miștrat. Pe scurt de tot, revin la ideea din început. Cine naște copii băut la ziți îngerași în fața noastră, acela este un titur și are mare năzervie de mântuire. Casa cu copii mulți, Singurul că acolo mult și mai nu se munteze în casa unii dintr numai doi sunt un copil și acela a Mai mult se munteze mamele cu copii mulți. N-ați văzut mama care are copiii mulți trăiește mai mult? Nu vedeți că mai mult trăiesc mamele decât bărbații, Când ele nasc și dau viață și frânesc viață de viața copilului, ei. Și Dumnezeu îi veni de viața. Ai văzut o mamă cu copii mulți să azi vori de cele grele care nu le mai amintim aici? Nasterea de copii este liturgia Mereanului, Liturgia din casa omului. El își face datoria naturală, seriață, pe care i-o Dumnezeu și pe care a promis-o la comunie. Și prin aceea El se mântuiesc, din de copii, nu spune Hristos. Așa încât asta e liturgia dumneavoastră. A doua și cea mai importantă decât de alta liturghie, din copilașa aceea, care este mai bună, care mai bătea și mai știu, și eu sau la mănăstiri sau la biserică. Dă-i mai bun! Dă-i lui Dumnezeu, un copii. Sau o chestiță. Sau dacă mai nu de doi. Dumnezeu primește, mănăstiri le încă Și la noi, la România este o mare prietenie între mănăstiri. Să a leudătorul suprație aia între mănăstiri și sate. Între mănăstiri și orașe. Este poate singurul loc. Am mai întâlnit în greșe, am corobat în vântul. În toate cele ce le bate vântul. Am fost în mai multe țări și ce mare în zona Moldovei, nu înțelești la ora care nică el e în lume. Un popor legat de mănăstit și de biserică. Un popor care are lacrimă la rugăciunii, la liturghie. Un popor smerit care se bucură o mamă să avea și eu un copilaș o fetiță la o mănăstire. Și cât atâta e de la duce și primește, și părinții, copilașul meu sau fetița mea, îi cumite, ascultă, face, se roadă, și se bucură și plânge mama cu fetița sau cu voiectul care am a născut și Dumnezeu. Asta e cea mai înaltă tipul. Și acum revenim la titlul Mănăstirii Psihătria. Astăzi, Mânăstarea Spaziului Comunerea Titorilor ei nu a fost citită de poevoli, de domnitori. Psihătria a fost un schimb mic. Însă, în numele de Psihătrie înseamnă o biserică mică, în munți, în pădure ascunse, unde se luga numai că lucrurile este hastră. Deci, bine, este Părugări se hasă, părugări de miniște, care trece din parte, de orașe, din sate, din neamuri, a de tot. Când a venit eu, acum, aproape 60 de ani, mai erau 2-3 de ani, la râpa lucrurilor, de la sigra, niște se hase a spus. Pustici. Chiar pe el, eu, a mult mai mult, din de 125, 30, 30, 35, până că era până la 70 de călugă, se maști pustici, aici se strig la râpa și hăstria a pe vechi până la secu. Era o zonă de Sihastri pe care nu-i cunoștea nimenea. Puțini din ei care au cunăstuți. Și se rugau în taine și când vedea pe bine un om, sunt-o și aici la altă parte. Nu puzea unul în viadul, dar și pădurare și oamenii care îmbla cu oile de pe aici, tot așa, îi întâlnea. Unii ori oia, pusnicul, se vorbea cu cel de la oile în mănătire. Altei ori se ducea cu totul de întorsul lui și se ducea în liniștea lui. Ce frumoasă viață era acolo. Viața pustnicilor, viața tehașilor de altă dată. Acum ne-a rămas numai multe de firma. Și cu mânăsterea ai mare, nu mai este o sfârșităie propriu-zis, adică e un adânc de adâncă linii. Lume multă, oamenii sunt se dă de un cuvânt, de o sfat, de o predică, de o povedanie, și al iargă pe ce să vreau să știți la mânăstiri, cum aude că e în, în pădure, să vedea într-o două să face cararii bătăți pe anul. Și puși pustnicul de acolo au treișea la în munce, începe să-L cauze oamenii ca unei vărilor, vede că îl găsește câte oameni, câte o femeie, o ieși de acolo, că acum n-am niște mai spune. Și păduri de acum sunt făzute în sus și în jos, de cărări, de oameni, de lume, care caută, caută, caută. Ce caută, voi oameni? Țincăru din cele pământești, cauți-o înspătuitor, cauți-o în cuvânt de caută un duhovn, și de -a o Caută duhovn, cauți-o deședea o fărăuze, ce să fac părinte să mă întrebare ce să fac părinții cu copiii că nu m mai adus? Ce să fac părinții cu soțul sau soția? Că unul adună și unul a dat în alcoolism sau altceva și cum să mai ducă asta că nu mai pot? Asta caută oamenii, în spate, o mângâie. Dacă și ștezi în cel mare, au căutat un pistru și i-a fost rugămințit pistru, dar nu i-a ieșit Deci, vedeți, el se sacrificat pe ei, luptă pe câmpul de lupte, structat cu copiii de tușe, de satași, de alte liști și duhovnicul omnicului stătea în de la Puzna, spune în tradiția altor înțeamnării noi vezii, că ar fi stat pe balea asta, pe la Ștefan, pe la Siva, pe mai sus de Sfântria, Sfântul Dumnezeu. Și văzând că e aproape ședatea lui Ștefan cel Mare de la Sfântul Neamț, ședatea Neamțului, s-a dus către Puzna, s-a ascuns acolo și apoi a închis ochii la Boroneț. Deci, dacă și Ștefan cel Mare și Sfânt a avut un duhovnic și spernic și-a avut nevoie de un cihastru. cu cât mai mult noi păcători, avem nevoie, de călugri, de liniștitor. De asemenea, stihăția își pămânește astăzi întâi pe călugrii care s-au șerpit aici. Și-s-o acum la Parastasul Pentru Cțitor, toți călugrii care sunt scris în condișele mănăstirii, care de la primul stihastru care a fost aici, Timonahu Atanasie, care a avut, să spunem, șapte ucenici, toți erau de mănăstirea neamții, sau poate de la secolul, că atunci secolul era înființată. Mănăstirea secolul s-a înființat oficial în secolul al XVI, a 1540 și ceva, ca un schid, lui Zosima. Iar din 1602 a devenit mănăstire mare, mănăstire nu domneastă, dar boieleastă, a fost înnoită de Nestor Ureche, tatălui Grigori Ureche, prodicarul. Deci, în mănăstire mare, în 1655, când s-a întâlnită Vestria, să Josef era de-aia numeștit de mari, în Moldova, în de vechi, iar peste munte încă era Agapea acum, Agapea nouă, ca de actuala Agapea, ebea în 1648 s ani cu câteva ani înainte de sehăstria. Ei bine, acum să pămânesc de deci, cuvânt, cuvios Atanasie, primul cum cunoscut de noi în locul acesta, sunt pomenii cei șapte mușiniști lui care am temiat aici știturi, cum am spus seară, a pus o icoană într-un grad și s-a rugat ca Dumnezeu, prin. ei, mușiniști, să-i gândești de să-i temezi un știt. S-a făcut de aceea să biserice, de i, puteri, -i biserică, de lemn, cu ramul nașterii, am mai și Domnul. Să mai pomeni și știturile care au trăit aici, cu ruburi pentru care știm doar câteva, pe la 1700, un mi-e nu fie apare în dachii de mai vechi, care se spune, după tradiție, că a datuți binecumântare cu viața Teodora să se ducă la pestele în stihla. Și cu un duhovnic pavel care i-a fost, ei duhovnic, până la atunci bădinențe. în 1743, erau aici o, un schit, un loc de calugări, cu vreo 10 și 12 și călugări. Și atunci s-a anuit schitul acesta cu o altă biserică de lemn, așa ei nu așa mai cum îi cheamă. Dar numele pe râu, chiar adevărat, care o treia segreteară cunoaștem, începând în din anul 1824-1825. Când se zice, de aici, de Marele de și de care este care este pentru canonizare aici, de aici, de aici, de un mare cărtărar, un un un de fiu de boier, de care la care a în România, aici, adică Moldova. El este titlul școlilor din Moldova, datorită lui s-a întemeiat pe lângă biserici școli din la la copii. El la corunca lui, el a întemeiat multe, sute de biserici în sat unde nu erau, și a fost preot. El a fost rânduială preotul, cum se trăiască, cum se aibă grijă de de toate celelalte, și a se părât nenumărate cărți de învățătură, cele mai multe de la el, avem de la Cuviosu, Păiție, numai manuscrisele, iar de pălite, de la Fereșitul Metropolit Veniamin El este unul de mari titluri ai Frihăstrii. Tot atunci cunoaște și pe primul titlur care a dat banii și a venit această biserică. Se cheamă Timonahul Nicanor, se cheamă Nicolae Șerneschi, era probabil cu poate Basarabian sau chiar Botoșanian din orașul Botoșan, care a venit și a zisit acest casă. în 1824-1825, la 26 septembrie, fie prin scripția bisericii, s-a terminat din continui biserica Sfântului și Hăzbrii cu ramuri nafterea mașilor Domnului, s-a terminat clopovii și a zisit tot de el și dau corpul de echilibre. Și acest Nicolae Heret s-a făcut pământă lungă la Micea, și s-a numit Chemanahul Nicanor și s-a unit în 1844 1945 și este aici lângă tereastra asta, în afară mormântului. El este titlul cunoscut cel mai bine din noi și de la el în față e cunoaștere, că nu vrei că s-au scris documente. Și aia s-a rămas anonim, Dumnezeu îi știe, Dumnezeu să-i pomenească pe tot. Deci el e bistrat, dupăși că el ea în Sfânta Liturghie, mergem să pomenim titlurile mănăstirii noastre, cunoscuți și necunoscuți, și mai ales că călugări care s-au dat viață aici în mănăstirea aceasta, sunt multe stuțe care au trăit, s-au rugat, s-au nevoit și s-au săvășit rugându-se lui Dumnezeu în acest sfântăcat. Unăcaș mai modest, mai smerit, mai pușnișesc a fost până acum, sperăm să fie și de acum acolo, iar noi suntem datori să-i pămint. Și Dumneavoastră care doriți să rămâneți ctitorii, afară de copiii care-i mai nu uitați de o biserică, pentru o cărămidă, nu uitați de o fântână, de o școală ceva, bunul Dumnezeu să vă primească dragă asta, și credința. Iar fracanta născătoare de Dumnezeu, cu Sfinții Dumnezeu și Făricii la și Ana, pe care e povenim astăzi, să se roage, să ne fie rugători în acea de trăim, pentru pasiunea lumii, pentru binecuvântarea României pentru înțărirea ortodoxiei, pentru mântuirea și -a dumneavoastră, și-a noastră tuturora. Amin.